Ніс у нього потоншав, загострився, а в очах чорняла така смертельна туга, ніби він щойно поховав найрідніших людей. Доможир упізнав їх теж, витріщився на янку. «Ти? У такому броні із мечем?» Потім перевів погляд на Добриню. «І ти тут, паромче?» «Я думав, Дмитро підмогу прислав, а виходить...» Він розчаровано знизав плечима. «Підмоги не буде, — відповів Добриня.» Таторове захопили вже половину Володимирового міста, наближаються до десятини церкви. О, Боже, вони скоро будуть тут. Де ж ваш син, Івор боярине? спитала Янка. Домажирові плечі враз опустилися, а в почервонілих очах заблискотіли сльози. Він витер їх рукавом: Нема Івора, відповів глухо. Нема сина мого, поліг смертю. «Смерть хоробрих! А ви... Чого тут? Ми залишимося з вами у Янчиному монастирі», відповів Добриня. Тутешня Богородиця покровителька Янки. Тут Янку хрестили, тут вона хоче битися з ворогом. Дозволиш, боярине? Про мене робіть, як хочете, хоча не жіноче це діло з мечем устрівати в бійку. Однак, яке це має тепер значення? Доможир махнув рукою, поколивав до своїх воїнів. А Добриня з Янкою метнулися у сусідні подвір'я і почали виносити звідти все, що могло пригодитися для будівництва загати. Коли Дмитро прийшов до пам'яті, бій вже віддалився з бабиного торшка у найдальші закладки Володимирового міста, до князівських хоромів, боречового узвозу та янчиного монастиря. Звідти доносилися крики долинав грім щитів і тужливий посвист стріл. Хтось допоміг йому підвестися. Довкола лунала чужа мова. А коли світ йому зовсім прояснився, він побачив, що стоїть з арканом на шею посеред Майдану в оточенні великого гурту Баатурів, які з цікавістю розглядали його. «Бойвод Думитро! Бойвода Думитро!» розібрав він два слова і зрозумів, що його опізнали. Шолому він загубив і тепер стояв простоволосий. Легкий зимовий вітерець куйовдив йому чуба і бороду, Криці вілати були залиті синовою кров'ю. Від Софійських воріт до Десятинної церкви Наближався великий загін вершників. Коні хропли обережно ступали поміж трупами, Що густо всіяли просторий майдан. Багатури розступилися і миттю упали ниць. Тільки один невисокий плосколиця віднохан Силою пригнув, Дмитрову голову. «Батукан, хіба не бачиш? Кланяйся, уросути, падай, собака, на землю». Його силою пригнули до землі. Так він і стояв, зігнувшись, ледве дихаючи, аж поки перед ним не зупинився вершник на буланому коні, викоханому, блискучому, з білою грибою і білим хвостом. Тоді Аркан розслабився, і він підвівся, став перед вершником, що, втупившись вузькими очима полоненика, мовчки розглядав його. Хто це Менгу? нарешті запитав Батий Плосколикого. Войвода Думитро сеїн сам Войвода Думитро. Хан Менгу злегка вклонився і пояснив. Мої люди зараканали його і замалим не задушили, але він на диво видався міцний і живучий, вижив, очумався. Хто ж взяв його в полон? Ні, джагун за дігерси, інкане. Він нойон? Ні, брате, він простий воїн, але хоробрий. Справжній Батур. Я настановив його сотником. Він достойний, щоб бути нойоном, коротко кинув батий. Він буде ним, погодився Менгу. За хоробрість я посилаю його з полоном і здобичу на Ітиль додому. Він буде старшим обозу. Ти правильно вчинив, брате? За хоробрість і відданість треба людей заохочувати, сказав Батий і, раптом, помітивши квадригу, розширив очі. Гун, а то що? Які гарні коні, як живі. І Менгу і його балатури стенули плечима. Ніхто не міг відповісти на запитання Саїнхана. Тоді, із-за спини Менгу, випхався наперед гостропилький і гостроносий чолов'яга, схилився в низькому поклоні. Його нечесна борода і дзібатий ніс видалися Дмитрові знайомими, але він не міг пригадати, де його бачив. Загадку розвіяв хан Менгу, який став раптом щось пояснювати Батию, і в його мові Дмитро ясно почув ім'я Доман. «Так ось то міг мене розпізнати», – подумав воєвода. «Це він не дав мені померти разом з моїми воїнами. Це він завдав мене в татарську неволю» щоб я зазнав сорому і гіркотичу Женецького полону. Тим часом, заохочуваний Менгуханом, Доман, безперервно кланяючись, почав розповідати Батию все, що знав про Квадрігу. То мідні рамейські коні Саїнкане. Вони стоять тут двісті і п'ятдесят літ. Їх колись вивіз великий князь Володимир із Херсона, взявши те місто приступом, як ти нині Київ. Ось як. Каназ Ульдемар привіз їх із куль оби. Це наводить нас на думку, а чому б нам не перевести їх до себе за Ітиль і не поставити в моїй столиці бату сарай, га? Він запитально глянув на Менгу. Як ти думаєш, брате, зуміємо? Менгу знизав плечима. Нічого складного, брате. Зробимо міцні сани, запріжемо в них три або чотири пари волів, і жадігер доставить їх бату сарай. «Ти думаєш, це так просто?» «Ну, коназ Ульдемар якось доставив же, то чому ж ми не заміємо?» «І то правда. Тоді прослідкую брати, щоб у цілості допровадив їх на місце. «Слухаюсь і підкоряюся, Інкане, схилився в поклоні Менову. «А що робити з воєводою Думитром? Зламати хребта? Обезголовити? Розірвати кіньми на чотири частини? Чи посадити на кіл?» Батий задумався. Довго дивився на київського воєводу, на його підв'язану через плече руку. При цьому Канове, не проникне, мов закам'яніле обличчя, не оживилося жодним почуттям, хоча швидкі зениці очей свідчили, що під його круглим черепом